Уже не тямлячи, що робить, захлинувшись від обурення, Михал схопив батька за барки, ривком підняв шалено блисну очима і, немов на шпагу, наразився на такий же скажений, лютий погляд батькових очей. Дві не менш міцні руки вчепилися в нього, і в цю мить ніхто не зміг би назвати Михала прийомним сином Самуїла Баци. Такі схожі були їхні спотворні гнівом обличчя, старе й молоде. А потім страшно захрипів старий Самуїл, що міцніше вчепилися у Михалів камзол. Зведені смертною судомою пальці, стислися, здригнулися, ослабли. І осів на землю, безпомічно, ще шукаючи на грудях, батько смуїв, смикнувся раз-другий і закляк, утопивши в небо зупинений погляд. Мочи муче віри тому, що скоїлося, Михал присів над батьком і взяв у долоні холодне лице. Все було жахливо. Те, що він зробив, помираючому, вважаю, вже мертвому Самоїли, Несила було відгородитися, захиститися від Михала, котрий уірвався в його остигаючу душу. Син відштовхнув безпорадних у смертну годину стражів, ударся в схованки батькової душі, безпомилково знайшов те, що шукав, і втік назовні, у себе, як тікають геті спалаючого будинку, опаленими невидимими руками, притискаючи до себе здобич. Ні до чого той дар мертвому, а от йому, воєводі. Далі все відбувалося, як у тумані. Крики вбивця, батька вбив. І люди, які намагаються заспокоїти Несамовитого хлопчину перед Михалом Люди встигли відібрати в нього і ніж І кремінну рушницю Подалі від гріха Видно, затьмарення найшло на молодого Мардулу Хто ж не знає Михала Самоїлого сина Ось несе ж на руках батька Помер старий Шкода та тільки років йому вже під вісімдесят було. І от помер, ніхто його не вбивав. Ти охолонь, хлопче. І обпікав сину в ненависний, чіпкий, пам'яткий погляд молодого мордули. «Он воно як!» – спрокола мовив абат Ян, намагаючись отямитися від почутого. Бог тобі суддя, Михалику, а я не візьмуся вирок, виголошувати, шкода, що відразу не сказав. Тільки відчуваю так, як ти сам себе краєш, жоден кат тебе покарати вже не зможе. Михал мовчки відвернувся. Ти їдеш із нами? Марта ледь доторкнулася до братового плеча, зригалася. І «Їду. Сама, знаєш, до сороковин часу майже не залишилося. Та й Мардола на мене там чекає, а в нього моя дружина. Отже, що має бути того не минути?» – кивнув Ян. Через дві години, коли сонце вже позолотило верхівки столітніх доб'їв Гарклівського лісу, абадський візок, двоє верхівців і собака покинули млин. Вони поспішали до шафляр, і похмурми були думки кожного з них. Можливо, це називається перечуттям За два з половиною тижні страшна звістка прилетіла над опіллям, і довго потому плескали язиком холопи в панських маєтках та черштинські мбровари.